A Nichak csak című filmben, már megint nem tudom, úgy tűnik klasszikus, körszéli szülés jelenete közben főtanúi lehetünk annak, hogy az orvos azt tanácsolja neki lélegezzen, mire körszéli az eredeti ördögűzőben használt horror hangon azt válaszolja, hogy Fuck your breathing! Ami azt hiszem, pusztán csak azért jutott eszembe, mert a hang, amin a karakter megszólal, nekem arra renget következtetni, hogy nem igazán indult be az oxitocin termelése.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 Máshogy alakul a gyerekkora, hogyha Mufasa orrába oxitocin spriccelnek egy kiöblögetett Két Kétlen, mert az egész történet zordonon múlik. Zordonon van a hangsúly. Az pedig teljesen egyértelmű, hogy zordon már rég metadonon tengődött, amikor a színba elkezdett ugrándozni körülötte. Azon nem segített már semisten, sem ember, se oxitocin. Egy csomó ember a saját nemiszervéről sem tud semmit. A férfiak elvileg híresen nem értik, hol a csikló, de szerintem ez már nincs így. Szerintem ez már megváltozott. Annyi vicc szoltáról, hogy kénytelenek voltak mindenféle ciklókereső kurzuson részt venni, meg ciklófelismerő videót nézni, és mostanra már csak egyetlen dolgot tudnak, hogy a csikló hol van. Azt nem, hogy mit kell vele csinálni, hát idegesen tenyerelnek rajta, mint egy bérház régi csengőjén.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 nem az övé. Aucs. A férjed neked egy piket pedig nyilvánvaló, hogy régóta nem mutogatjátok egymásnak a nemi szerveiteket. Mit válaszolsz? Megkérik a kezed sms Válaszolsz-e? Szóval ültem a budin rózsadomban, és majdnem kibújt belőlem a keresztetvetős katkó, amiért észrevettem, hogy túl buzgóságból két tampont helyeztem fel.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 Boldvin maga elé nézett, hogy a mérje végig az általam végletekig csodált férfi, akinek a hasán puhán remegett a háj, miközben fél a boxeral sójából próbált kikászálódni. Mikor végre teljesen mesztenen lett, a pikirtem felhúzott szemöldökkel nézett újra rám. Jó, én nem tudom, innen azért még optimálisnak tűnnek az adottságaid. Optimálisnak? Megvontam a vállam.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 A háttérből női hangot hallottam, félérthetetlen párkapcsolati hangot. A férfi bocsánatot kért, azt mondta most mennie kell. Borzasztóan ki kell mennie a vécére.